9. Побічні наслідки Невідомо, що там мали робити її зцілювальні наніти, та вони цього не робили. Бо сітра почувалася жахливо. Це був радше навіть не біль, а постійне нездужання. Вона почувалася так, наче цілу вічність не згинала своїх кінцівок. Її нудило, але навіть не вистачало сили блювати. Кімната, в якій вона прокинулася, була відомою. Не це конкретне місце, але вона знала, що це був за тип кімнати. Тут панувала штучна миролюбивість. Свіжозрізані квіти, заспокійлива музика, розсіяне світло, котре, здавалося, не мало конкретного джерела. Це була кімната реабілітації в центрі відродження. «Ви прокинулися?» – озвалася медсестра, яка зайшла в кімнату лише за кілька секунд по тому, як сітра прийшла до тями. «Поки не розмовляйте, нехай ми на ще годинка». Медсестра ходила кімнатою, перевіряючи речі, які було непотрібно перевіряти. Вона видавалася знервованою. «Чому, – стало цікаво Сітрі, – медсестра центру відродження може нервуватися?» Сітра заплющила очі та спробувала скласти ситуацію докупи. Якщо вона була в центрі відродження, це означало, що вона тимчасово померла. Однак вона не могла пригадати обставини своєї смерті. Почало зростати почуття паніки, і вона спробувала поритися в спогадах. Щоб не спричинило її найсвіжішу загибель, воно ховалося за дверима, котрі її свідомість ще була не готова відчинити. «Ну гаразд». Вона вирішила поки це відкласти і зосередилася на тому, що точно знала. Своє ім'я. Вона – Сітра Терранова. Ні, почекайте. Це не зовсім так. Вона була ще кимось. Так, вона була жницею Анастасією. Вона була зі жницею Кирій, чи не так? Десь далеко від дому. Ендура! Саме там вони й були. Яке прекрасне місто. З ними щось трапилося на ендурі. Всередині неї знову зринуло те погане перечуття. Вона кілька разів глибоко вдихнула, щоб заспокоїтися. Поки було достатньо, що спогади існували, готові з'явитися, коли вона трохи зміцніє. І тепер, коли вона прокинулася, то була певна, що жниця Кюрі незабаром до неї приєднається, щоб допомогти згадати, що з ними трапилося. А от Рован пригадав усе, щойно прокинувся. Він обіймав сітру. Вони двоє одягнені в мантії жінців-засновників Прометея і Клеопатри, доки Андура занурювалася в Атлантичний океан. Але ті мантії ненадовго залишилися на тілі. Бути з Сітрою, справді бути з нею, здавалося кульмінаційним моментом життя Рована. І впродовж цієї занадто короткої миті решта не мала значення. Тоді їхній світ похитнувся вже зовсім інакше. Тонуч місто врізалося в щось на шляху донизу. Хоча вони з сітрою були захищені в сховище, що було магнетично підвішене всередині іншого сховища, це не блокувало звуків шматування сталі, доки розвалювалася індура. Сховище різко накрінилося. На сітру зрованом почали падати звалені манекени, на яких висіли мантії інших женців засновників наче самі засновники розпочали атаку проти їхнього союзу. Тоді пішли діаманти. Вони тисячами вилітали з ніж у сховище, наче град барабанячи поровано з сітрою. Впродовж усього цього часу вони тримали одне одного, шепочучи слова підтримки. Все це, звісно, було брехнею. І вони обоє це знали. Вони помруть, якщо на цієї миті, то досить швидко. Це було лише питанням часу. Їх єдиною втіхою були вони самі та знання, що смерть не має бути довічною. Тоді зник струм і настала темрява. Магнітне поле перестало діяти, і магнітне сховище різко полетіло вниз. Вони хоч і якусь мить, але перебували в стані вільного падіння. Коли внутрішнє сховище влетіло в стіну зовнішнього, речі навколо них підлетіли догори, а потім полетіли на них. Але, на щастя, мантії жінців захистили їх від найгіршого з цього, наче тепер засновники вирішили їх захищати, а не нападати. – Все скінчено? – запитала Сітра. – Не думаю, – мовив Рован, бо й досі відчувався рух та вібрація лише посилювалася. Вони лежали в клині, що мав форму англійської літери «В», що утворився в знахиленої підлоги та стіни. «А дай у мене схилі, сповзаємо нижче». За півхвилини їх одне від одного відірвав ще один жорстокий крен. Ровона вдарило по голові чимось важким і досить сильно, щоб у нього запаморочилося в голові. Сідра знайшла його в темряві, перш ніж він зміг звільнитися, щоб знайти її. «Ти в нормі?» «Здається». Тепер нічого вже не рухалося. Єдиними звуками були віддалені скрипи від деформації металу та скорботні свисти вилітаючого повітря. Але зі сховища реліквій та майбуттів не виходило повітря та не заливалася вода. Саме на це розраховувала жниці Кюрі, коли започатали їх усередині. І хоча ендура знаходилася в субтропічній зоні, температура океанічного дна всюди була однакова – ледь вище нуля. Коли сховище не встоїть перед холодом, їхні тіла будуть гарно збережені. І лише за кілька митій після досягнення дна Рован вже міг відчути, як повітря почало холоднішати. Отам, на дні океану, вони й померли. А тепер їх відродили. Але де була сітра? Він міг сказати, що був не в центрі відродження. Стіни були з бетону, ліжко, на якому він лежав, було зовсім не ліжком, а нарами. Він лежав у просоченому потом одязі не свого розміру, бо там було некомфортно тепло та волого. З одного боку кімнати стояв мінімалістичний комод, а з іншого були двері, які можна відчинити лише ззовні. Він не уявляв, де знаходиться чи навіть коли це, бо коли ти мертвий, немає способу позначити плин часу. Але він знав, що це камера, і щоб не підготували його тюремники, це не буде приємно. Зрештою, він був жінцем-люцифером, а це означало, що єдиної смерті буде недостатньо. Ким би не були його тюремники, йому доведеться померти незліченну кількість разів, щоб утихомирити їхню людь. Ну, їх очікує сюрприз. Вони не знали, що Роман вже більше десятка разів помер від рук жінця Годарда, при цьому його щоразу відроджували і знову вбивали. Помирати було просто. Поріз аркушем паперу по Це буде докучливо. Жниця Кюрія не прийшла по сітру. А різноманітні медсестри, які доглядали за Сітрою, випромінювали однакове відчуття тривоги, щоб роз'яснити ситуацію, не пропонуючи нічого, окрім розпорошеного світла та професійних жартів. Її перший гість виявився неочікуваним. Це був жнець Посуело з Амазонії. Вона лише раз колись зустріла його на потязі з Буенос-Айреса. Він допоміг їй уникнути женців, які її переслідували. Сітра вважала його другом, але не таким близьким, щоб він навідав її в центрі відродження. «Жниця Анастасія, радий, що ви нарешті цілком притямі». Він сів поруч, і вона помітила, що його вітання було не цілком щире. Він був не ворожий, а просто обережний, пильний. Він не усміхався, і хоча дивився її вічі, та наче щось там шукав. Щось, що ще не знайшов. «Доброго ранку, жінче посела, Застосовуючи свій найкращий голос жниці, мовила вона. «Насправді вже після обідня пора. Під час відродження час починає трохи текти інакше». Він мовчав досить довго, щоб Сітрі Терранови стало ніяково, але жницю Анастасію це просто втомило. Жінче посміхнуло. Наскільки я розумію, ви тут не лише задля візиту віжливості. Ну, мені справді приємно вас бачити, сказав він. Але моя причина перебування тут пов'язана з вашою. Не розумію? Він знову допитливо на неї подивився і нарешті запитав. Що ви пам'ятаєте? Вона знову почала панікувати, обдумуючи це питання, але робила все можливе, щоб це приховати. Насправді, після приходу до тями вона почала пригадувати деякі деталі, але не все. «Я прилетіла на ендуру з Марією, тобто жницію кюрі, задля розслідування щодо великих згубників, хоча туманно пригадую якого саме. Розслідування стосувалося того, хто стане верховним клинком Мідмерики після ксенократа. Це трохи ширше відчинило двері пам'яті». Так, так, тепер я пригадую. Всередині неї зростало почуття жаху. Ми постали перед радою, навели свої докази, і рада погодилася, що Годард не відповідає вимогам, а жниця кюрі має бути верховною клинкинією. Посуело трохи переголомшений, відхилився. Це відкриває очі. Тепер з'явилися нові спогади, що нависала над її підсвідомим горизонтом, наче штормові хмари. Мені й досі складно пригадати, що було далі. Можливо, я можу вам допомогти. Більше не рубаючи слова, сказав Поселло. Вас знайшли в сховищі релікві та мої буті в обіймах молодого чоловіка, який вбив великих згубників та тисячі інших. Монстра, який затопив ендуру. Ровгану двічі на день приносили їжу та воду, просовуючи крізь невеличкі віконце в дверях. Але ця людина взагалі з ним не розмовляла. «Ти можеш говорити?» – огнув він, коли знову принесли їжу. «Чи ти один з тих тоністів, які повідрізали собі язики?» «Ти не вартуєш порожніх слів», – відповів його тюремник. Він говорив з акцентом, може, франко-іберійським, чи чилійсько-аргентинським. Він не знав, на якому він континенті, не кажучи вже про регіон. Чи, може, він неправильно тлумачив ситуацію? Можливо, це взагалі було не життя. Може, він був назавжди мертвий, а враховуючи спеку в камері, це було пекло ери смертності. Вогонь, сірка і справжній Люцифер з рогами та рештою готовий покарати рова за крадіжку його імені це видавалося можливим в його теперішньому стані запаморочення. Якщо це так, то він сподівався, що Сітра була в тому іншому місці з перловими воротами та бавовняними хмарами, де всі мали крила та арфи. Ха, Сітра грає на арфі. Вона це зненавидить. Ну, якщо відкинути всі роздуми, якщо це справді був реальний світ, то Сітра теж тут була. Незважаючи на його теперішню ситуацію, його заспокоювало знання, що тактичний хід Кюрі для їх порятунку таки спрацював. Не те, щоб Велика Дама Смерті горіла бажанням врятувати Рована, його порятунок був лише побічним наслідком. Але це нічого. Він міг з таким жити. Доки Сітра теж була жива. Сховище! Як Сітра могла забути про сховище? Все, що знадобилося для повернення спогадів, це згадка жінця Посуело. Сітра заплющила очі та довго їх так тримала, доки її свідомість затоплювалася так само неминуче, як було з вулицями приреченого міста і коли почали зренати спогади, то вже не зупинялися. Одне одкровення за іншим, і кожне гірше, ніж попереднє. Падіння мосту до зали Ради, шалений натовп на пристані, коли місто почало тонути, несамовите продирання до висоти з Марією. І Рован. «Анастасія, ви в порядку?» – запитав Пуссуело. «Дайте мені трохи часу», – сказала вона йому. Вона пригадала, як Марія обманом завела їх із Рованом у сховище та запечатала його – і вона пригадала все, що було після цього, аж до останніх митій у темряві. Коли індура розламалася та впала на дно, Сітра з розворованом натягнула на себе мантії засновників, доки температура в сховищі опускалася дедалі нижче. Саме Сітра запропонувала зняти мантії і дозволити їхнім тілам замерзнути, а не чекати, доки в сховищі закінчиться повітря. Будучи жницею, вона знала багато способів смерті. Гіпотермія була значно простішою, ніж нечитача кисню. Заніміння, а не відчайдушне хапання ротом повітря. Вони з тримали одне одного, покладаючись лише на теплотіл, аж доки почали втрачати свідомість. Тоді вони тряслися в обіймах одне одного, доки їм стало занадто холодно, щоб трястися, і вони непомітно заснули. Анастасія нарешті розплющила очі та поглянула на посоело. Прошу, скажіть, що жниця Кюрі врятувалася? Він глибоко і повільно вдихнув, і вона знала відповідь, перш ніж він заговорив. «Ні», – сказав їй Посуело, – «мені шкода». Вона загинула зрештою. Світу вже давно була відома ця інформація, але для Анастасії все було навето болюче. Вона вирішила не демонструвати сліз. Принаймні поки. «Ви й досі не відповіли на моє питання», – мовив Посуело. «Чому ви були з чоловіком, який вбив великих згубників?» «Рован їх не вбивав і не затоплював мендуру. Серед врятованих були свідки». «І що вони засвідчили? Єдине, що вони можуть сказати, це, що він був там. А він був там не з власного вибору». Посуело похитав головою. «Вибачте, Анастасія, але ви бачите речі не зовсім чітко. Вас надурив дуже харизматичний та своєкорисливий монстр. В цитаделі жінців Північної Америки є більше доказів його вчинку». «Яка цитадель жінців Північної Америки?» Посуело завагався, а далі вже обережно підбирав слова. «Доки ви перебували на дні океану, багато чого змінилося». «Яка цитадель жінців Північної Америки?» Знову зажадала відповіді Анастасія. посилала зітхнув. «Тепер вона є лише одна. За винятком привілейованого регіону шторму, вся Північна Америка перебуває під управлінням Годарда. Вона навіть не знала, як почати це перетравлювати. Тож вирішила цього не робити. Вона зробить це, коли зміцніє». «Варто більше зосередитися на теперішній ситуації і тому, чим вона обернулася». «Ну, з максимальною безтурботністю, на яку була здатна», сказала вона. «З усією повагою, але здається, що світ надурив дуже харизматичний та своєкорисливий монстр». Посуяло знову зітхнув. «Прикро, але це правда. Може сказати, що ніхто в Амазонській цитаделі жінців особливо не полюбляє панівного клинка Годдарда». «Панівного клинка?» «Панівного клинка Північної Америки». Він заявив права на цю посаду на початку цього року. Пусуела скривився від цієї думки. Ніби він і без того не був достатньо самозакоханим, щоб вигадати для себе навіть помпезніший титул. Анастасія заплющила очі. Вони пекли, як і все її тіло. Новини змусили її плоть хотіти відхилити життя, котре в неї повернули, і повернутися до блаженної смерті. Вона нарешті поставила питання, якого уникала з моменту, відколи прокинулася. Як довго? «Як довго ми там були?» Посуяли явно не хотів відповідати, але не міг цього від неї приховувати. Тож він стиснув її руку та сказав, «Ви були мертва понад три роки». «Де ж ти, дорога Марія? Моє існування цілком було присвячене втихомирюванні життя, але я досі не наважувався виношувати ідеї того цілковито смертного питання, що існує після тиші. Ці смертні мали такі складні ідеї?» Рай і пекло, нірвана і варгала, реінкарнації, привиди і так багато нижніх світів. Можна подумати, що могила – це коридор з мільйоном дверей. Смерті були дітьми крайнощів. Смерть була або піднесеною, або абсолютною. Таке змішання надії та терору. Не дивно, що так багато смертних втрачали розум. У нас, людей без смерті, відсутня така уява. Живі більше не думають про смерть. Принаймні, до візиту жінця. Але коли жнець завершить свою роботу, період оплакування досить короткий, і думка з приводу того, що означає «не бути», зникає подолана нанітами, що порушують темне непродуктивне мислення. Будучи постійно розсудливими, безсмертними, нам не дозволено зациклюватися на тому, що ми не можемо змінити. Але мої наніти налаштовані на низький рівень, тому я таки і зациклююсь. І безперервно питаю себе, де ти, моя дорога Марія? Із посмертного щоденника жінця Майкла Фаради, 18 травня року Раптора.